Második. Martina lesütött szemmel a tányérba mered, egyszer sem emeli fel a tekintetét. Mindhárman csendben ülnek, az anyja áll csak föl, hogy tányét váltson a második fogáshoz, lábost az asztalra teszi, ideges mozdulatokkal simítja a terítőt. az apja ritmikusan, gyorsan lapátolja magába az ételt. Szemmel előtt szajló minden egyes mozdulat csak a fejét fájtítja még jobban. Kezeket lát, amint felemelik a sajtartót, a sót, a borsot, a vizes üveget, kenyeret törnek, kevernek, vágnak, megint kevernek, pakolásznak. Tükörtojás tojás van ma este, vegyes salátával, a fekete-piros virágos, terítőn magas poharak, szinte kelyhek, az ember alig már moccanni, nehogy kárt tegyen Martina egy szuszrezik, szülei sem szólnak sokat, fáradnak tűnnek. Őszintén szólva mindig fáradnak tűnnek, sosincs semmire idejük. Úgy tűnik, soha senkinek nincs elég ideje, még a gyerekeknek sincs. De nekik és a barátainak bőven volt idejük. Vacsora végeztével visszament a szobájába, becsukta az ajtót és leült az íróasztalhoz. Lent a téren senki sincs már, felesleges a magát. Kis motorok zaját hallja a sarkontóról a fagylaltos bódé felül, de nem ők azok, nem az ő barátai vannak lent. Kint könnyű szellő borzolja a kukorica mezőt, az árnyak elnyúlnak a földön a ház mellett. Martina fellapozza a tavalyi fogalmazás füzetét. Mindegyik fogalmazás végén rajzok, és a tanítónő piros megjegyzései. Nagyon jó, ügyes, szép fogalmazás. Ügyelj az írásjelekre. Az egyes oldalak között rajzok bújnak. Egy ketteszbe zárt kutyus, egy kék virág koncerttabaszban, egy személytom fölött keringő, egy piros kék nemázolt kémény. Ügyes, nagyon fantáziatos. A rajzolásban is. Tovább a hüzetet, de minduntalan elkalandozik. Lassan felemelkedik a tekintete, kirögben az ablakon, megpróbál behatolni a sötét földek mélyére. Át a mezőn, még tovább a sötétben a gyakorlott szem meg tudja különböztetni a világosabb fölcsávokat, egyik vetemét a másiktól. Árkok, mesterséges csatornák. Némelyik kényes növény felé nagy fehér sátorborul, meg annyi hatalmas tejfehér pufatos útárnyó.